Slavosovie 58 a 58-a pentru darul de legării și alungării demonilor. Aleluia slavăție, Tatăl celestei binești, te rugăm ce ar leagă și alungă de la noi pe toți demonii, toată puterea lor încătușează în lanțul de neputințe, de ne puterea asupra lor ca să trecem peste toți șerpii și toate scorpile. De și armile bilinței tale asupra lor, Aleluia slavăție. Bunle Părinte, Alveste, iubim și te rugăm, ceartă și alungă în adânc pe toți demonii și moartea, distruge toate lucrările lor, toate sinagogele satanice, ca să încă sfârșitul lor. Întoarce asupra lor tot răul făcut oamenilor, făi vinovat de toate păcatele noastre. Aleluia, slavă ție, Doamne, și s iubim și te rugăm, ceartă și pe toți demonii și mai tăi și ai noștri, care lovesc Biserica în neamul și țara noastră, distruge toate lucrările lor. Și a celor ce stau sub stăpânirea lor, ia în mâna ta toată puterea lor și supune Tatălui Ceresc, curăță cerul și pământul de ei și slujile lor. Aleluia, slavă ție, împărat Ceresc, mângâitorului, Duhul adevărului, te iubi, și te rugăm, te și alungă de la noi pe toți demonii. Și dușma, distruge toate lucrările lor, apăr necuscutul tău, Aleluia, Sfânta Cruce, te iubi, și te rugăm, pune fulgerul tău în biserică ortodoxă. Neamul nostru, în noi și țara noastră, ca să lovească pe demoni, să alungem în fundul iadului. Aleluia, Vrea Sfânt de Născătoare, Arme, de o te iubim și te rugăm, ceartele leagă și alungă de la noi. Cu tale Sfinte, rugăciuni pe toți demoni și dușmanii Bisericii Ortodoxe ai țării tale. Și ai poporul român pune asupra noastră Sfântul Tău omofor, dăruiești din în războiul gândurilor, Aleluia, Sfinților, Serafim, Heruvim. Îngeri, scaunul, rugați pe Tatăl Cereștii Lege să-i pe toți demoni și dușmanii noștri. Ai Biserici Ortodoxe să distrugă toată lucrarea lor. Aleluia Sfinților, aleluia Stăpânilor, Puterilor, Domnilor, rugați pe Tatăl Cereștii Lege să-i pe toți demoni. Că să semnat i sfârșit puterea și a venit vremea o lor. Aleluia Sfinților al și Îngerei cei care apărăs popor român. Biserica Ortodoxă, țara noastră, de demoni, de dușmani, tot pământul, cerul și apele. Pentru că în slava sa pe Domnul Iisus Hristos, să putem întâmpla la cea de la a sa. rea Sfințul apostol mu erați cu și cuvioase, curăți-ți cu alevoase Sfinte, rugăciuni, săfletile noastre, alungați pe toți demonii dușmania, atei, mafioții, sectele din țara noastră și apărați neamul nostru de toată lucrarea lor.